والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لا هذا مع الغلود عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير ثم يقول ما لي فيه, ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم ثم يقول إياكم الغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة فأدوا الخيط والمخيطة وما فوق ذلك وجاهدوا في الله القريب والبعيد في الحضر والسفر فإن الجهاد باب من أبواب الجنة وإنه ينجي صاحبه من الهم والغم فأقيموا الحدود في القريب والبعيد ولا تاخذكم في الله الا ما تلاهم سنن رواه سنن البيهقي والحاكم واحمد لعباده ابن ثابت رضي الله عنه تخرييطي قال ا فرمای خانو ان نبی صلى الله عليه وسلم ياخذ نيوله به رخصتبه الوبرهه من جنب البعير الوبرهه وڑای من البعير د ساوي د بدن څخه دصاروي د پووس څخه ثم يقول بیا فرمایل ماالیا في نشت د ماله ررحق في پهې وړو کې مگر دوه مثله مثللو ما داحكمم لکه ثممر حق چې ستاسو په کېي ثم يقول بیا رسول عليه السلام فرمال یا الغلول الغول ا خلکو پهما غنیمات او بایدمال کې د خیانت څخه ځانو وصفقي فان الغلول زكى ده خيانات خزي و على صاحبه فكون کی دے دے يوم القيامه و روز قیامت فاد اي خلکو ادا کړی دے غنیمت لمالونسخه يا دے بيت المال لمالونسخه الخيط يوتار والمخيط اوستن وما فوق ذلك يا هرته شریديت خمسياتي وجاهدوا او الله یا الله رب العزت فلا رکه القریبا دنج دې سره والبعيده او دلر سره هم وجنګيږي فالحضره فحضر کې د قیام په حالت کې هم وجنګيږي والسفر او د سفر په حالت کې هم ان الجهاد زکه د جهاد باب او دروازه من باب الجنه د جنت لپاره دروازه او او بهشکه د جهاد چې دی یونجي الله رب العزت نجات اور کوي په دې سره صاحبهه د جهات کوون کیتا مین الحم میں لہم والغم او لغم څخه واقیم الحدود او قائم کړئ حدود في فلقریب خلکو کې خپل اقرباو باندي والبعیرا او فلر خلکو باندي ولا تاخذکم او دینین تاسو في بالله دې الله رب لذت په معاملکه دې شریعت په معاملکه لو متلائم دې ملامت کوون کی ملامتیا حاکے محمد احمد او بہقی روایت کړل محترم ورونم فتیر درس کې جهاد یو باب مگر صلا و پای کې د جهاد تعریف دغه حکم د جهاد کول او طریقه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم د جهاد احکامات او نه باز احکامات بیانې آداب او تخې باز آداب بیانې ورونو مخ کې مفطته درسنو کې هم دا ویلو لکه څنګه چې نور عبادتونه مختلف احکام لري فرایض لري واجبات لري سنن او مستحبات لري جهاد هم دا سیو عبادت دی دا فرایض هم لري واجبات هم لري مستحبات هم لري لکه څنګه چې نور عبادتونه مفسدات لري مونځې په مانځبانه کې کله سړی منزه مانځکې خبره وکولې مونځه فاسد شو په مانځکې روان شو مونځه فاسد شو مخې له نه واړول فاسد شو په دا القياس په قهاو او په تفصیل سره بیان کړی دی په کتابونو کې روزه انسان نسیب روزه ونی ولات د سهار نتر ماقامه پورې روزه ده باید نه څوخري نه څووت کی او یو انسان ده او ووچ کی اگر کای وخت رحمې قطر ادنا قطرهمې حلقته ذکرشه روزه فاسد شه دوباره به راګرځي کراوینه ګرځول په دې باندې ګونګار دی کخص دنه د دا کار وکول شپته روزه وکفاره هم ورکوي سزا به هم بیا مومی دا څیاسرون جهاد هم یو عبادت دی جهاد مفسدات لري په دې جهنداس کارونه نشته چې په دې باندې د انسان جهاد فاسد کیږي انسان ته چې کم اجر او ثواب الله رب العزت <سؤال> ورکوي دا په هغه جهاد باندې ورکوي په کم جهاد کې څنګه آداب د جهاد مراد کړي فرایز او واجبات مراد کړي لا محرمات او مفسدات او څه یې ځان ساتلې کنن اورونو په دې حدیث سعود <سؤال> دینورو څه حدیث کومګه تاسو وګورو جے پډې وروړو وروړو کارونو باندې چې جihad د مخ سیداتو نبو لکیږي دا کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قیادت کې جنگي دل صحابه کرامو د صحابه او په مبارک دور کې د جنت په ځای باندې د دوزخ ته تليدي jihad مکمل باطل شوی دی هغه چې د شهادت په خاطر راو تللی دی په adına مخالفت سره jihad فاسد شوی دی jihad چې فاسد شي بیا مرخ په شهادت نو شهادت یا هم شهادت شوی بلکه زائد زخ شوی دی الله رب عزت موږ تاسره نو ساتي امين په دې حديث کې ورونو عنوان د دې حديث لا جهاد مع الغلول د غلول سره سره جهاد نشته باطلي کې جهاد په غلول سره د غلول د دې حديث مهم بحث مهمه موضوع غلول دا خو دې ترڅنګ نور هم احکامات پکې بیان شوي دي د ابتدا مې شرحه او بعدای ابن سامت رضی الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه و چې نبی کریم الله علیه و با د مالی غنیمت کې بچکم مالونه ونیول شول هغه کې وا په سونه او یا نور سروي حلال سروي ا ونیول شول د حلال سرویو ټول شان تقریبا انتفاع باز خړل کیږي او باز باندې نور دغه استفادہ کیږي کم حیوان چې وکي حلال ای دا غه د پوس استفاده ککیږي او که نه کېږي استفاده کېږي د حیواناتو وړیدي د بعض حیواناتو وړی پهشم چې د غی په په پل بدن باند وي د پهشم قییمتی ش دی د دی نه خلک لسی جوړی فرش نه جوړوي بعضلی بو ک استعمالیږ یمتی شيدي نو خرسیږي د پاغ زمانه کې هم خرسی د په زمانه کې هم خرسیږي استفاده ککیږي ته نوبی سلام مبارک عباده ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هوای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با چې په مالی غنیمت کې به کلا مالونه ونیول ساروي به ونیول پسونه او زی به ونیولې نبی ابو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو بعیر د یو اوخ یا د یو غوا یا د یو ساروي داغه په بادن باندې به با چې کم ورډای وي هغه به په لاس کنه بیا علی السلام دا څه راونی وله یا به خلکو ته چې خلکو په دغه ورډای کې دومره حق دې لکسم رچ استاس حق دې د ا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شیت تعلیم ورکوی هغه دا تعلیم دادای چې غنیمت مال کم چې بیت المال ته دا غي وحیصا پینځه ما حصاره جکېګي دا مشترک د مسلمانانو مال دی په دې مال کې زما دومره حق دی یعنی زما څه معنا یعنی ز قومندان ز امیر د د جهاد ز امیر د د جنگ او د د سریه او د د غزوه په دې دومره حق دی لکه څوبره شصا څه حق دی دا زه قماندان نو د دې پس چې څومره وړې ده بازارخه ما یا د څومره پسونه چې دې وړې بازارخه ما زه کزه قماندان یم زه امیر یم زه ما خپل کار دې څنګه تقسیمو چاته ور کوم او زه زیات حق دار یم نبی اسلام تعلیم ورکوی شن نه دا سیندا کزه امیر هم یم زه قماندان هم یم په دې مالی غنیمت کې په دې بیت المال د مسلمانانو کې زه دومره حق دې لکه څومره چې تاسو نو یو د قমান্ডانه په وجه دي همارت په وجه وایندې د بیت المال په مال کې د غنیمت په مال کې زما د پارسه اضافت نشته څه خصوصیت نشته چې زب زیات خپلم د دی دینه مراد ده د نبی عليه السلام پویاول غوړی خلک بيان ابي كريم صلى الله عليه وسلم و فرمایل ياكم الغلول ډېر درڅونه دي په دې کې او نه درڅ ياكم الغلول اي خلکو د غلول نه ځان وساتاي غلول څه توي غلول ورنه اختلاف علما پایوچی باندې اتفاق دیه هغه اتفاق دا دی چې غلول خیانت ډول کیږي خیانت یو شای په پټه باندې رقستل د مسلمانانو د مال نه بیا بازه علماوی دی جمهور علماو اکثر علماوی دی چې غلول مانا د مال غنیمت نه یو شای په پټه کېستل مخکله دی چې بیتل غنیمت مال تقسیم شي یو کس دغه نه په پټه ځانته یو شای وو او هیزه تیو شای تر رواقلی ته غلول ویل کیږي بازه علماوی دی لکه امام نووي رحمته الله عليه هغه وای چې غلول عام دی طول بیت المال تویل کیږي هغه مشترک مالونه شه مسلمانانو دی په هغه کې که چا خیانت وکولو چا خیانت وکول هغه ته غلول ویږي پټه په پټه یو شهر او خپل داسې شای چې د حق نكيږي که ادنا شې که یې شپږ خانې نه راوخستل او کنه دې یو بل سٹور او مستودع نه راوخستل کدي سلا کوټ نه راوخستل او کدي ترانسپورټي ادارې نه راوخستل کد اعلان دے اداره نه راوخستل او کد دینی اداره نه راوخستل هغه مال چې هغه مشترک وې د ټول مسلمانان حق پکې وې دا کنه په پټه باندې داسې وشي راوخستل چې د حق نکېږي دته امیر دغه اجازه نه دا ور یا امیر من راوخستل چې څو په چینه اخلي د راوخستل دته غلول ویل کیږي المهم په دې دوار صورتونه کې نبی علیه السلام فرمایي یا کوم الغلول دی غلول نزان وسطی د مسلمانانو په مالونو کې د خیانت نه ځان وڅافي ولی ف ان الغلول خزي یوم القيامه زکه چې د غلول د خیانات د فورس د قیامت سبب در رسوای دی هغه سبب در رسوای هم نبی علی السلام بیان کړی دی ورونه د غلول چې کله انسانی کوي په پټه باندې کوي په خکاره نه کوي په ظاهر باندې خلکو ته ځان ډېر تقوادار مسلمان ښيي او په پټه باندې د مسلمانانو په مال کې خیانت کوي ن الله <سؤال> رب العزت هم حمد من جنس العمل ورکوی دن تا په دنیا کې د پزان باندې پردا چولې د تقوا پر دې پزان باندې چولې خلک نه پیژني په ورځ د قیامت باندې به الله رب العزت د تا سزا ورکوي چې دلته غوا ته صرف ځان د یسو کسانو د خپل مرکز د مجاهدین نصاب تللی وو چې هغه میونه ګوري په د قیامت باندې به الله رب العزت ادم علی السلام نو اخره تر انسانه پوري امام الخلائق د ټولو خلایق په مخ د خپل خلق پهلوان په مخ کې د به شماره انسانانو څومره انسانان چي دي مسلمان د کا کافر دي خپل د کفر د دې ریټول په مخ کې به الله رب العزت شرمېد رسوا کوي به نو په یو بل حدیث کې د خيز دنیا مل قیامت شر حدار شوې ده کم کس چې غلول کوي غال انسان خیانت کوي ان انسان الا ان لكل غادرن لواء يوم القيامه في استه نبی عليه السلام وايي چې هغه څار خیانت کوي څلرا فورس د قیامت باندې باندې خیانت یو اجنده وی فی اس ته چی دغه پشاکه بیا دبی د ما په دغه په کونټوی کې بلګې دلیم تی لیکلی بي وې هاذه غدره فلان دادی فلان انسان خیانت دی په داسه ځای کې لګوالای چې شرم فوقه شر دی و شرم د پاسه بل شرم په داسه ځای کې چې دای روان نخصتلای شي پدا سے زایکہ شداۓ ٹیٹا ہم نہ کړی شداب دا جھنڈاو دا بیرق دا کته ہم نشکړی هر طرف ته چیزي دا غدر باور فسلی گئی د لوی ټون خلق به ګوري ځدا فلانی خیانتې فسفلان رزیت بیت المال نه د مال غنیمت نه دا خیانت کړی دی خپل به هم ګوري لعنت باور باندې وای پردای به هم ګوري لعنت او پیغور ورته ور کوي دنیا په مخ کې وای ش الله رب العزت داسې رسوای نه اوسه تی امین بیان بی دا بیانایم کی یاکمل غلول فینن الغلول خذ يوم القيامه اذن رسول نبی علیہ السلام فرمائے چرے چھاپ ذهن کے دا خبر اور نشی چھ خیانت خدا مانہ چھ پھ ملینون روپے وهی خیانت خدا مانہ چھ 10 ی توان بیت المال تے ور ور سے چھ تول تحریک کٹول جہاد رکھ رکھ کتہ چھ سقوط کوینا نبی علیہ السلام فرمائے فضل خیت والمیخیہہ اے خال دا گمان نہ کوی کہ بیت المال ور ک خیانت وی خیانت نوی او لوی شایبه خیانت وی عبد الخیت والمخیت استن استن هم که دی بیت المال وی دی مال غنیمت وی هغه هم ادا کړی والمخیت هاو هغه ها طار چې په دستان کې کی اچول کیږي چې هیڅ قیمت نه لري هیڅ قیمت نه لري هغه هم ادا کړی یعنی معنا دا, دا, دا که خستان موک بسن کې دستان برابر خیانت به هم وکولې پر ورځې قیامت باندې به با جنډل کېدلی وی او کوي مکمل ګاډ ایم کو یو مکمل السلام په او فلکونو رپایم پټکه د دواردو د پاره و پورس د قیمات دی و جنډا او بیرق د انسان په شکل کې دلی دي د ته بم غدرتو فلان وای د ته بم غدرتو فلان ویل کیږي د هر سنه د دواردو نظان وساتې ړونو مالی غنیمت دا د مسلمانانو حق دی د کوم ورځ نه چې آیات را نزل شوی ته ورځ د قیمت دا څوک نشین اسخه کولای څوک هي نشي معنی د مسلمان خپل حق دی دا خبره ورونه په ومجاهدینو کې دا یو مفهم په ډیرو خلکو په ذهنونو کې مقلوب شوی دی بعض خلک مال غنیمت ناخلی په شرمېږي حیا ورجور تا بعض خلک په مال غنیمت تقسیم باندې بلته پیغور ور کوي وته وایي چې د خی... دې لپاره jihad کوي د مال غنیمت لپاره jihad کوي رسول الله کریم صلی الله علیه وسلم سلم فرمایي چې بهټرین پاکترین مال زما زما د امت لپاره که غنیمت باندې او په قوت باندې موږ د کافرنا اخلو ابہ ترين مال ده پاک مال ده د مسلمان حق دی د هر مجاهد حق دی کوم مجاهد چې جنگيږي دا کې حق د هیڅ داتینه نشي شيخسته نه امیر په نقيصه شي نه مامورته نقيصه شي هدا نه باید محروم نشي دا مفهوم ورونه باید راځوندای کړو ادا په حقوق العباد کې راځي ورونه د مال غنیمت نه تقسیمول یا د دې شرعي مساله مجاهدینو ته نو ورخو دل دواغات مصیبتونه په مرتب کې مرتب شي وي یو مصیبت دا دی ورونه چې کله مال غنیمت مجاهدته ور نکړل شي نو دا دی مجاهد یو مسلمان حق خړل دي دا کار کامیر وکي امیر, امیر په دې خائن دی هغه خیانت و کولو او کله میر عام یا مکمل په یوزګه کې فیصله دا وشي چې نه مال چا چاته ګورور نکوي دا ټول تحریک حق خوري دی مسلمان اڅوک چې مسلمان حق خوري حقوق العباد خوري اګوننګار دی او کنه دی ګوننګار دی حرام مرتکب دی او کنه دی چې حرام مرتکب وکاغه فرض وی کاغه و ماجمعۍ دلګی او کپورا یو تحریک وی اغه ته الله رب العزت مدد ناراضی ها حقوق پواملون کی خلق وی نو الله رب العزت ورته مدد نور کوي ملائکه ورته ناراضی بلکې د لعنت مستحق کیږي د عذاب مستحق کیږي د نور خلکو حقوق خوري یو دا مصیبت بل مصیبت ورونو اکثر خلک اکثر مجاہدین فقرا دی،, دی غریبان دی بیا په اوسنۍ حالت کې که هر څومره سړی په قرانای کې پیسې دار هم وی خو اوسنۍ jihad دومره سخت شوی دی چې ټول دنیا دن، دن، دنیا زموږ په دن تاقیب او د مجاهدینو په تاقیب کې راوته لیدا نو که په خپل قرانای کې سړی ډیر امیر او خان هم وی کله چې jihad تر لار شي د انسان فقیر او مسكين جوړیږي ولې چې روابط ټول قتشی پایڅې ور باندې قطعه شې څوک پایڅې خپل نشي راوړی ډېر راس مالدار مجاهدین دي چې کله پټه ولګیږي چې jihad سره منسلک دی اراده لري او د دوی سره اړیکات لري حتی د دی د هغه ټول املاک منجمد شي هغه ټول ضبط شي نو په لهازه مجاهد ټول عمر فقیروي او د هغه فقر په وجه باندې ډېر مجاهدین داسې دي چې jihad نه محروم شي سړی مجبوریات لري اولاد لري کور کې مشکلات لري نو یا به کوي یا د کور نفقه که څه سچې ایمان لکه ضعیف وي 1.10 داس مجایدي 1.10 خلک زړه غواړي زړه غواړي چې مجایدي سره یو ځای شي خو چونوس jihadase jihadase jihad ta wo wo طلبیا نور کونه د دنیا نشور سره کولای نه په وجبان دې د jihad نه ډېر خلک د فقر په وجبان محروم شي کچیرته دغت سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شرعی حق او دا شرعی ادب د jihad پلي شي تطبیق شي په د jihad کې ورونو دا دعا غټ مصیبتونه وبورته شي یو طرف ته وا حقوق العباد نه پامال کیږي هر څه تبق په حق رسیږي الله به راځي کیږي مدد به مخترزي دله ای طرف نه دومره خبره زموږ مجایدین په غنی نشي زموږ مجاهدین نه په غنیان شي هغه به په وایترمان هم بوجنوي او څه چې دا حالت ګوري چې الحمدلله په جهاد کې مال هم شتوي نو چا سره چې دا خطرې دا احساس ورسره چې زما کوربه به بنا فقې فاتشي دا خوف او یره به هم د ژوند شي چې په کې مالونه شپه جہاد کې غنیمت شته دی د جهاد غنیمت حکم داده ورونه کله چې مجاهد عملیات تزي په عملیاتو کې دشمن ته شکست ورکوي داغه مالونه لاسترازي نو داغه مالونه په دېغه جنګ کې چې څومره مجاهدین شریکان شوريږي هغه ترڅود ولر دی هغه فائر دی کاغه دې اشتباک او هغه څوک چې مباشر جنگيږي کده هغه مجموعه ده کده اسناد مجموعه ده څوک چې د دې کورو ویسناب جوړ شوې ده دا ټول په دې کې شریک دي دا ټول په دې حق لري که دسته نه برابر قدر شي کله یو ذخیره او ډیپوې ده ولی ولې که پیسې ني که خوراک مواد ني ولې په د ټوله کې دا مجاهدین شریک دي دا ټول مال برا جماعتي کې هیڅ مجاهد ته د یو زریقدرتا اجازه نشته چې د یو با قلم په اندازې باندې شې دي بیت المال د مال غنیمت نارواخلی مثلا د فرصت چ پکښې وي د دین نارواخلی د دجیب ثروت چ شې دی یو قلم د زما ضرورت دی کسه خبره ده د په دې باندې مجاهدین سره په دې نور مجاهدین د نارواخلی د خیانت کیو سن پرتی سن نارواخ ځانته پټو واخله ځان فرای کړ خیانت ان الله په د سب سترن کې حدیث یې غوا نور احمد صلوا نو ټول مالونه برخلی ار سره چې پتی شی باندې برلاسه کیږي کامیر ورتامر کړي وي کنه یې کڅو په خبرې کړي دا ټول مالونه برقلی او بیا چې کله خپل مامن تر ورسېږي دی امن ځای تر ورسېږي مرکز تر ورسېږي هر سړای به دا ټول مال مخې ته یی دی کيو د لکونو د ملیونونو قیمت والا شی هغه به مخې ته دی او کيو ستنو تاریخ دا به هم مخې ته یی دی ورسته د غینوا د ټولو مجاهدینو تعداد معلومې دي چې په دې جنگ کې حقیقتا څوک څوک شامل دي هغه مجموعه دا کوي وا ډلګا دا څو ډلګا دی مجاهدین دي وروسته د غه به د دغه مال د مال قیمت لي یا به دغه مال خپله تقسیې ذاتیه ذااتې پ برخه باید تونمال تهجمه کېږي تونمال ته به اورکول کېږي د کم تریب سره چې تی باید مالال د کم ګرو سره چې تی د غ باید مال خپل باید المال معلومي په هغې ته اوور کوول کېږي د هغین نه ااعلاوه د نور چېڅمرپاتې شي د به ټول د د ملګرو تعداد تعداد معلومیږي دا به ټولو ته سلومه بر خبره هر مجاهد ته کول کېږي تقسیمیږي به سلوورمه بر خبره مجاهیددینو باندې تقسیمیږي که چا ته 15له کورسې ور د پ میلیونه ووررسې ور دی او کله ووررسې دکه شلوور ورسې دی ور بیاوک حق نه لري چې د هغ نه ها کړي چې کله مجا ته ورکچل مجا د خپله حص قبلکه وروسته دغېغ و ځکه وای چې زی ځ غړن چاجر مې کم نه ځکه حدیث شریف دا سوکه جنگيګي مالی غنیمت ناقلي په خپل رضا باندې هغه ته ټوله جر محفوظ شو په اخرت لپاره په پا اخرت کې په ټوله جر تور کول کیږي چا چې په دې دنیا کې مالی غنیمت خپل واخص حق شرعي دي نو سره د مرشیدي په هغه دن... اجر او ثواب یې راکم شي یو سُلس دینه لاړ شي او هغه اجر او ثواب د ته په دنیا کې ورکړ شي وس یو کس ته په کې غنيدي یا تنها دي په هیڅ په دې کې ووی چې زفه مال سره په jihad کې شریک شوم نیوزله قبض کړی بیا وای چې دا مال ما مجاهدینو ته وقف کړم مجاهدینو بیت المال ته می وقف کړو یا انده پیسې را وختي د مجاهدین لپاره یوه شی واقلی مجاهدینو ته وور کړی اصلي حق واقلی مجاهدینو ته وور کړی هغه د خپل کار دی هغه کې دای آزاد دی خو هرګز جایز نه چې څوک د مجاهد نه په زور واقلی یا د حق تقسیم نشي هغه مجاهد چې پیسې ضرورت نه لري کله چې په داسې دا دا مجاهدین دي دا چې پیسې نه د غنیمت زروتونه ورته نه لري یای کورانه سره اړیکات صحیح نی یای کورانه په نکاله لار نه روان صرف دایته راوتله وی نو دای څوک شته نه لري دای په پیسو کوي او ورونه کچیرته د مجاهید ته د پسیخ خپل په لاس باندې ورشي بیا دای په خپل خخه بیت المال ته ورکړي نو دا یو احساس د سره د اتمنا نه قلب کیږي او کنه چې زه اوس په ځان باندې هم شریک په مال باندې هم شریک یم په دې باندې کلاشنکو دا د مجاهید ته ورکړي دغه کلاشنکو نشته چې د روس په شېچي په تر پای څو شوی کلاشنکوف یو بل مجاهد چلی تر هغه وخت پورې ودته حاجر اوسه و فقبر کې همون ملاویږي نو دا د مسلمان حق, دا دا مجاید حق باید دی د مجاهد حق باید دوه کلاشنکوف د دې طریقه باندې نور ورنور د دې نور آداب شته دي په داخیل د دا فقره کتابونو کې شته دي او په فق الجیهاد کې کی ویل کیږي او یا بده علماونه په کې فختنه و شي دا عمومي او مهمه خبره ام نور د خپل احکام لري چې کله مال غنیمت سره وي او رواني په هغه ته مرمه لري دا, دا به اخلی او کبه نه اخلی په دا غوښه کې ډوډۍ ته ضرورت کوي چې ته دغه اس پسخانه ته ور داخلېګې شانه د خوراکي موادو ته شړته به د اخوري او کبن اخوري په دا غوښه کې تا یخ وشو باران در باندې راغوي د باران لپاره بازې لباسونه دغه لباس په استعمالې کنا په دا غوښه کې ته واپس کېدل انصحاب غوړي پس قدمي غوړي شاته طرف ته د دوه موټر دا دابته استعمالې کنا د نور احکام وی چې په فققه کې بیان شېوړي دا په فققه الجهاد کې ویل کیږي کم علماء چې دا مسله عامه کوي ډیر د څنور حادثه شته چې دا حدیثونه معلوميږي چې غلول صرف صرف او صرف مال غنیمت ته نه ویل کیږي نبی علی السلام فرمایي هدايه العمال غلولن د عمالو د صاحب منصبانو هغه چې اسلامي امارت اسلامي حکومت مقرر کړی وي په یو کار باندې هغه ته چکمه حدیث راځي اګه حدی غلول دی نورو ناګه حدیه آګه مال خو دغه امیر د دکمن نه په زور نه د غنیمت خو نه دی کنا نو چې غنیمت نه دی د غنیمت نه د بیت المال مال دی دغه نه باوجود نبی علیه السلام غلول ورته دی نو د دې حدیث نه معلومیږي چې غلول صرف او صرف مال غنیمت کینوي اگر چې مشهور تعریف هم دادیا مشهور خبرم دادا خو هر هغه مال چې مشترک ودی مسلمانانو وی یو مسلمان او کوي د عامه مسلمانانو د فرتاین کوي نشره د احمد دکد محمود دی د تا بیت المال وای په دغه بیت المال کې چې غلول خیانت او شي په پټه ځان تر وخت لشي د تا خیانت ویل کیږي په دې باره کې ورونه یو څه توضیحات کمه مثالونه د ژوند مثالونه مرکو کم چې موږ ورته مو څه مخاوخي ورونه یو خبره د هدای العماله اومال اومال چاته وای حامل هغه چاته وای چې چا امیر عام مقرر کی په یوزای کې والی والی عامل دی ا ولی سوال دی دلگای مشر دی دی مرکز مشر دی د تدریب دی مرکز مشر دی اعلامی دی اعلامی مجموعی مشر دی د دعواتی کمیسیون مشر دی در ټول عمال دی دا چې کله امارت یا یو تحریک دی جہاد دا خلک خلق معینوی مشخص وزیفہ ورطور کوی دی تا عامل ویل کی دا دی امارت اسلامی د نظام اسلامی د تحریک اسلامی عامل بلل کی گی. داغه عاملته په خلک هدیور کوي هدیور کوي وکنه په مسلمانان کې هدیور کول رایج دی وکنه دي ریواژ دی خلک هدیور کوي والی کله ډوډۍ ته بوزي په ډوډۍ کېدې ورثه ورته شي واخل ورثه د الله سپینځله ضرورت یې ضرورت به شي کنه بوتان ورته راوړل شي د بوتان واخل کله ورته لباس راوړل شي د لباس واخل ته حکم باید موږ ته معلوم کړو کله څو rupay ور کوي زیاتې rupay ور کوي لک دواله کې rupay ور نو هر هغه هادیا چې عامل ته راضي دغه مسول د جهات طر راضي کاه په وواړه سر ادې کپلو یا سات حبان ددي دی ته قتل کېږي وورو چې دغه هادیا چې دو ته راغلی د چای طرف نه راغلی ده. که دا هادات د د د افرادو د طرف نه راغلی مثل دای لو سوال دی د د د لو سوالی د افرادو د طرف نه راغلی. او دغه سړی دوته هادات د دی نه نور کولا ورکله وسې ورکي چې دا ولو سوال شو او یاد دوته د دویلاییت خلکوونه راغلی. وڅې دته ورکوې چې دا یو ل سوال شو نو دا هدیه د هغه اولی د لپاره امیر د لپاره د هغه ول سوال د لپاره جائز نه ده خیواخستله د سړی غلول ول د غال دی د سړی خاين دی په راځه قیامت باندې با هغه حدیث په د باندې هم تدبیق یي دی دا بدای نه اخلي خیواخستله کله چې وخستله د هغه سړی په مخ کې با د هغه هدیه دای راخلی بیت المال ته وی جمعکې تر سو پره دایم دا پوښي چې ما په دیوالی باندې احسان و کولو وځي څدا ولا به واپس کوي ولا به بیت المال تور کوي زکات یورونه دا هدیه د احسان دی د احسان چې په چا باندې وشي د احسان لاندې کیږي او کډلاندې کیږي سړی احسان بارکېږي دشه بیا حق نشي ویلای دته کله چې بلور رضا سړی دا کس دستا دی ولې سوالی کس دستا مجایز چې تاسو هدیه راوړه سبا دا یو غلطی کوي نته بیا ته شرمېګ استرګې دته نې شرمېږي چې دا ته سزا ورکې یو بس چل لريشه یا د تحت په دبانې قائم کې کده حاضرې ځکه اکه ما هدیچه د تاته درکړې د غدې سترګو ته مخ مخ کیږي مخ مخ کیږي نفله هادا د دې په خاطر باندې چې د الله حکم معطل شي په دی واجب باندې په عمان باندې هدايا ممنوع دي چې نه وي اخلي که اخلی نو بیا به بیت المال ته جمع کوي دا مساله واضحه شو کوزه حن شو کیدای شي دغه عامل ته یو داسې څوک هدیه ورکي چې هغه د در ماتحت نه یا د دې ماتحت نه ور ور ور ته حاضر علیګی د کورنه د ترځو ورته د کورنه حاضر علیګی هغه په دې وجه نه ورلیکی شیدای سوال دی زکه هغه د دې سیترین الله لري دی یا یو ملک راي دی یو ان سیمفه دی ته راغله دلته جهاد ته هغه فاته د خپل پنتونو مدرسې کې فاته دی نو په دې وجه باندې چې تاسو ری محبت ته است مجاهدیت ورته مسافر خاريګ تور ته غریب او فقیر خاريګ دته به څوک ورلیکی جوړ یو جوړ جامې بوټا اندر دا په غلول کې ناراضی ولی ناراضی که چې حلت منطفی د یا کهته دنه د و د د احانباره شي د د د اح د طرف ه باه کېدل ستا دپاره سبب د دی نه ګرې چې سباته ته د د سرهسه سی نرم د الله په شوم کې وک ځکه داستا د نه لړې یو سری تا ته د پښور نه اد را لېږي یو سر تاه ته د سړ عرب نه را لږي د لادنستا د س نه لورې دی دا ملو ح زکه باز خلق افرات و تفرید کی مازه خلق ده حكم عام عام خوش ده حکم عام گردشوی نو هم خوشی ده ی مسلمان خوبه طول عمر مجاهد وی او نبی علی السلام وی تحاد و تحاب یوب تہ دیور کوی هدیا یوب بل یوب ده بل, بل سر محبت زیاتی نو دیتی خدا مانکه مجاهد باید ده هدیا همیشه ده پاره والهدیاۃ تو لا تورث نبی علی السلام وی چہ هدیا نرث کیږي بہ چہ هدیا رات نہ نو دا حکام نہ بہ طول سره یوزی فلی ھذا نطاق ده ده معلوم ده دایره معلومه را هر هغه هدیا نه قبليږي کمه هدیا چې د مامور دي طرفنا عامر تراشي هغه هدیا به یا بالکل ردوي چې نه اخلم او کوي واقصه د دپ مخ باید به وایي چاته تسلیم کړي باید ټول مال د مسلمانانو ته تسلیم کړي د نبی عليه السلام په زمانه کې نبی عليه السلام یو کس کثو مقرر یې کو پجلب دے صدقات او باندې را جمع کړي یو وطن ته ویل یو کلی ته ویل غلو چې راغی مالونه سره تقسیم کړه ټول مالونه د طرفه سمونه دی قوله نو نبی علی السلام ته ویله چې دا حدیث چې دا بیت المال د لپاره دی صدقاتي دایما د لپاره دی دا یې پاره څنګه دی تمات خلق حدیث را کړی دی نو نبی علی السلام دا خبره صرف د تاونه کوله چې سوتولو مته نبی علی السلام په ممبر باندې ځک شو خلک یې را نبی علی السلام یې ما بالا اقوام اقوام له خلکو په صحه علی چې موږ یې ولې گو مامور په یو کار باندې ابیا راشي دی اوای چې دا د بیت المال مال دی دا زماده حاضر ما ته خلکو حاضر راکړ حاضر راکړ دا نبی علی السلام او فرمایل شاید سړی نه ګوري کته دی مور او پلار کور کې ناس چا تا ته د را اورلې نو دا هدیه کو چاته خلکو درکړل دی د دې په وجوه باندې چې زمانه ماین دی چې درکړل دی په خاطر باندې شرا دی مسلمانانو د امارت د امارت مشرد په دی وج باندې درکړی دی نو فلې حاضر دا د تا د پرجواز نه نه او ټول بیت ته جمع کړل نو هر حق هدیه چې د معمور دي طرف مامور ته ورکول کیږي یا د جهات په وجبان دي د تور کول کیږي چې ښا چې خلک خلک دې ده ولا ځانته رجل جلب کړي دې د دوستي ځانته رجل کې سباته کوم کار ور باندې وکوې نوغه جواز نه لري او دا مال با بیت المال ته جمع کوي کو بیت المال ته جمع نکړو نو دای په غلول ولا خلکو کې راضی په خیانت کولو کې راضی ورونو د بیت طرف ته باید مغتصاب فرض فرد, فرد ته متوجي شو چې دا اموال چې بیتو مال تر ازيده کم طرف ناراضي ورونه د خلکو د خللو نتیجته چې خلک خلیته یي خلک زحمتونه کاږي خلک حتی د خپل اولاد د دا لقمه د دا دا سره تقسیمې تعتیر عليږي نو په دې وجه باندې د الله نه ډار پکار دي خوف پکار دی تاس باور کوي ورونه د قصې ډیره مشهوره شوې دي په تیرني جه په تیري رات کيم په کې هم چې خرز د خپل واده غاڼه چې دغه دې لپاره د ټولو نقیمت ترین شيخ دغه په ژوند کې دی چې دغه غاڼه دا دغه ستر زره او هار او تلا او او عملو ګوتې دا, دا, دا شایاندی والله دا چې زنا ناشته دي چې دومت اسلامي د لپاره زما استاد لپاره د هر څه د بهترین مال راوړي مجاهدینو ته ور کوي باسرګ الله نه وایي دی غیر لدې سر بهره پرده باندې چې الله حکم هم دی لخصه د خلکو لخصه حیا وکوي دمالونه د کم طرف نه راځي ی سړی راې خپله تنخوا چې تناخلی تا سره تسی نای تا ته در لېږې په با د ړ تو که چې مجا ته چېر ته ډړی پیدا شي بوتان در ته پ اخلیستی در ته پ اخلی توپ کو معرم در ته پ اخلی سر د الله هم حیا وکي چې دغه مسلمانان هم حی و کوي باید دمال داسې حفاظه تو شرکه څنګه چې ت خپل نمال حفظت کوې بلکې د غې نه باید حفاظه وکي. ځکه فق خپل مال تقریبا وي يحدث وي يحدث لري ازادي لري فق خپل مال کې ته مقید دي مسلمان مال ته څه فکر کوي چې مسلمان تا ته وبستر راوړي او پیسې زر یو نیم زر پیسې راخسی اخیسې په داسې حال کې چې یو څو ورځې فق خپل اولاد باندې سختي راوړي دقیق خورا کې رقم کړي تر څو پر تاسو ته وبستر راولېږي او واګه کس دغه وبستر وګوري چې دلته ته بهر د سقلوې په کې د غورځولې ده یا بستر ده پدا دی بخاره د څنګه سال د دې مخیم سوزېدل دا مخیم سوزېدل دا ته چې خپل ځان وا وګوري یو چاته خپل مینا محبته باندې شی ورولې کې به د دقیق قدر او قیمته تل تاسو وګوري استاد ربا هزار ونه کوي آیا ته په دې باندې خفه نشې آیا دا مجاهد ورسته نظرونه نه روانه ګرځي د څوبرا لوبالی قوم ده د څوبرا ظالم قوم ده موږ په کومه محبته باندې ورتراله ګو بل ورونه خصوصا په اوسنۍ جهاد کې وسنی جهات کې د بیتلمان په وجا د فاند په وجا باندې د چندو په وجا باندې پسل ګونو خلکنه په جیلونو کې پراته دي بکرامت شويدي بي عزت شو د خلکو پرتا ګونو شويدي خلک د مور پرلار نه پیجوده شويدي په کلونو کلونو واسه په باندې کې پراته دي د خلکو لوی لوی بیلډینګونه بنگلې با জব্দ شي ويدي د خلکو اسایشينه ژوند د خلکو لوی لوی ټول بند شوی دې سبسکرایب کړئ دې صرف اتسوه ځوان دې چا کس غوښتل چې مجایت ایوا یو لقمه ډوډۍ ورولېږي یو جوړ کالی ورته ورولېږي چې دا به په غرونو کې سره دا کارونه ته وګورئ نن په سلګونو خلک حتی زنانه حتی ځوانې پیغله شما ته یې چنده کوله یا د خپل مال نار له ګل په ثابته شو په جلون کې اوس پراتې کرامتونه تفکول اندکيږي چې بعزت کېږي شپاورز همغه وخت چې مال خیال ونه ساتو فورز د قیامت باندې دوه جهاتونو د پاره دو دوه جہتونو په مخ کې موږ ته یو الله په مخ کې به موږ فورزه قیامت باندې جنډر اتاه کی او په کڼټه کې موږ چې غدرت فلاندا پړې پټه باندې موږ د کار کړی کار بل طرف ته هم داغه خلک چې دماغ د تا په وجبانې زما ست د خېټه په وجبانې زما د لباس په وجبانې دڼډي خري تعذيبونه خري برقونه خري دا څه خري دا موږ فورزه قیامت سواته د الله دربار ترکک راکشکاږي چې عرب په خاطر باندې ور لګلی او د خپل شخصي کارونه کول باید دې انسان د الله نه په یو پیوې ریګورونو هغه jihad بثنګ خپل نتیجې ته ورسیږي په کوم jihad کې چې دغه سي خیانتونه کويږي ورونو خصوصا په وسنۍ ما په وسنۍ وسنۍ jihad کې په خاني jihad باندې فند او چاندر ټوله ول دا علانې کارو د به یو قانوني حیثیت به درلودي چې وبم پیسې راوړلې د تنظیمو د طرف نه ما غېته یو رسمي کاغذ جوړېدل نلته با اسلام موجودو چ فلانی دمره روپې راوړي فلانی د فاریا یا د فلانی کار د فاریا یا د معیوبینو د فاریا د شهداو یا د عسکري خلکو د هر هرشي به معلومو وو سنۍ وخت امنیاتو په وجبانده د سکیورټي په وجبانده په وجبانده حتا رالېګون کای هم نه معلومیږي خلکداریږي خلک پچا باندې اعتماد نه کوي یو نیول شم نو په دیو وجبانده خلک لک نه روپې راوړي تاته درکې مثلا تاته چا لک روپې درکړي تاسو د کما میر د کمی جب هي سره تیبات لري هغه انمل غيظ په تا خبر دی ا دې تاسو صنعت هم نه غواړي دومره اعتماد در باندې کوي او تراشه دغه یو لک روپي خپل ته تعویل کوبرا صغرا ورته جوړکړي چې زه هم مجاهد یم زمان ضرورت دی په دې شیبا په دې پیسو باندې خپل کور دروریت په وچه لای او رز دي قیمتي باندې وتا د پر جندوي جندا غدرته فلان و پیلیکلی نبا امیر در باندې خبری ورز قیامت بده امیر ته هم سترگی ټیټه د خپل ټوله مجایتن ته بده سترگی ټیټي او هغه چاته بده سترگی ټیټي چاته د پیسې را لګلې ده تا خیانت کړی ده او دا خیانت ورونه دا څه فکر ورونه کوي کله خیانت نو خیانت تی. او کوي ورپې دوه یو شان ځپلې دا نه ورستبره شي ورونه پدې کې حتا کدی بوتان تصمیه هم وی دامن د دا انسان لپاره کافی دي انسان انسان د زوځه ته پیلاړ شي شهادت ته خراب شي افورز د قیمت د غدر لیوا او د غدر جندا ورته پشا کې ورکللی شي دا و سورنه په بیت المال کې کم مالونه چې خلکو ته ورکو کیږي اکثر له لاسه خلکو په دغه مناطق کې ورونه چیرته چې مجاهدین برلاسی دي تاسو باور وکوي چې دا غته اثر په عوامو کې د عام خلکو په نظرونو کې دومره مشهور شوې دی چې بالکل تواتر تر رسیدله ده خبره علم الیقین تر رسیدله ده شه مجاهد غړډي کتور ششو غړډي هم هیڅ څه معلومیږي چې څوک پکې داخل کې ناشتي او چې موټر تیر شي اوا نی پیژنې چې دا مجاهد دی که غیر مجاهد دی د مجاهد موټر اوس معلومیږي پډېر مڼه ته کله مجاهد موټر معلومی ټوټه ټوټه موټر پامپر دلته جوړان اشاره نشته مات ګټ دا دی مجاهد موټر د پسرک باندې معلومیږي ولیدا سې کوي ځکه جبهه ده موټر دی ډرایور ته معلوم نه دی ده هر سړی شوق ده چې موټر ورته لري د موټروانی یو یو شوق لري هر سړی د شوق لري چاته چې موټر ورکر شوې استاد د ماماز او, او ککازو دوست دی نن ورته دا ناسې ډرایور نه دی ساو ورته غن ناسې نه دی موټر کله ده د سرو وهې کله ده د سرو وهې د پلار موټر خو ده نه چې راشي پلار رسورس ته پېړې پکښ پی کې چې وره ده داسې کو د خپل پیسې په ورکردې چې زړې در وکي مال د غریب کېدا چې دره د موټر پیسې چې چرالې کلي هغه اوس په کې سر چفره جوړان دی عزات مې تفکولاندی کرامت مې تفکولاندی زو تا دی وېتلمال په موټر باندې ځدکونه کوي ننه د دی دې شي سروها هغه سபை د دی دې شي سروها میاس ځو میاس تیورسای بارګین ته وزه په نیمایي قیمت باندې خرج کړو بل موټر خیر دی بسرمانان خوشاله نور وڅوک پیسې راوړی بلچا تاوالو ورولېګه چې زمما جبه ته موټر پکار دی یا دلانا ير او خوف پکار دی نند مجاهدینو موټر چې پلاره رواني رفتار نه معلومه یې خلک تاسو باور وکاي چې په ډیرو مناطقه کې حتا په جنوبی مناطی افغانستان کې چیرته چې چی مجاهدین زیاتی چیرته چې چی بارګینونه دي کله چې موټر څوک خرڅوي بارګین علاوه پر پښتانه داکه چې مجاهدین موټر خبنی څوک چې موټر اخوی بارګین تورځي اولونه پښتانه ایدای چې موټر خبده مجاهدین خبنی استعمال کړي مانا ادارې چې مجاهدین استعمال کړي باڅه موټر نه ده تګي کې نور سندري پاته زه کڅه دخره دا خبره دومره مشوره شوهه د تاوتور تر رسیدل ده اوس که څوک خیر مو استعمالی د مجاهد نوم باید چې مجاهد موټر صحیح نه استعمالی ډرایور پمداه باندې ډرایور یې ځکه ای چې بیا کله چلایي نو د دې په خاطر باندې بدمعاشی تیز موټر چلول چیرته پک فلم کې کبيو صحنه لیدل هغه صحنه دلته تطبیقول موټر چرونېږي یو چخ خسر روانېږي چې دريقه د چخ خسر د یو کلک بریک سره دروول ډوډ ور باندې کاوه د چې نور ډیر بدخلقه او مظهر نمائندګي کوي د اداکار د مجاهدینو د مال استلا کول په د تریقبان دی په غیر معروف طرریقبان د استعمالون د دا غدر دای د دا خیانت د دی, دی بایس باید سر ځان ووساتي. باید داسې وسه هم داسې د خپل مال د خپل موټر ووستی ل نګه چې د خپل پلار موټر لکه څنګه چې دا په کمه پیس بند د خپل موټر ځان بایدسې ووساتي اصل ح دقیاس اصل حونه په زګونو روپیبانې پکوون روپایبانې کېږي باید سره حفاظت وکي کم حفاظتی ته دوییر چې د ی اصل ح د سا نه د پااره پاسکرین اظام کې رکل کېږي په ټولو باندې باید عملو شي د مراکزو سا نه ده بستررو سط نه د دحت د وړو وړو شان سا مراکز ده ماکز د مشادن با سره داسې اوسې لکه کور چې خپل کور کورې ته چې کور کې پیاله د په ذ باندې پرې ی دخی ی د موکې پردي داس ک د کار کوي بی تا سر ډیرر داس ماکزو ت والله وړو د بیا نظ ته فقط سبزی منډی ده. بستری د څنګه د بستری نه راځی چې د دې وغه وګندې راونی طرف ته ورکه شي په دوه دریو ورنکه په خو ورکه کی ته دې د ناروون فلسري زاب د یو طرف ته وروږه ځي هغه نام بوی هغه سره جامه شي بیا سروسته استهلاك شي هغه بستری چې د کمپنۍ د طرف نه لیکر شوی چې کومس کمپوزر درې کال سره د ګارانټي ده دې ضمانت چې دا نه خرابېږي نو مستمر مرکز سره شریدي بیا شنو نه تیریږي نه ساتي دا قیمته یو کار خپل کار ور باندې کوي که چاته وای چې رور دته د شای واته لرګی مرګی پکې وې څه کده شي بستر ور پسې وې څه ولا څه نه پیدا کېږي اوس دې تنګوري شې د 100 روپے ته هغه راوړې د یو نیم زرفه بستر ور باندې تابا کوي چې احساس نشته وای دurno خپل احساس پیدا کړو نور بجای دین ته د احساس ورکړو چې د بیت المال مال دی د دې خطر سبب ګرځي سبب جاندبه دي څه سبب پشا کې ولاړې سره په دې وې بستر باندې په دی نو د بیت المال په مال کې ورونو هغه کده یو زریقدر ته هم وی هغه باید خیانت پکې ونه شي د بیت المال مالونه باید په معروفه طریقه باندې استعمال شي معروفه طریقه څه ته وایي ښه طریقه تاسو تا موټر دروځ پرل شي چې څنګه عام خلک د موټر حفاظت کوي په اغندازي یو کوي دا غینې نو څه خرابيږي هغه باندې ته مکلف نه در موټر خرابيږي موټر ټکر هم خلک موټر وله ټکر کیږي بالکل تواشي دا موټر ک ماټی کی ګڈی کی س خ... س پیدا کی په دی وا ځوان دې چې د چلوور کې ډرایور یا ته زرفتاری کوي یا په اصول ډرایور نه پيږي دا خیانت, دا خیانت پا پا دا اخلی. اخلی دا دی که راشي ته په ډرایور ته نن خیانت نه دی ځکه په عرف په معروفه طریقه په بهترینه طریقه تا کار کړی دی همدار بیا سره وره مخلی وره مخلی کې دای شي ځکه وره شي مرمې دلته ولګي واختو تفادبن خو کدا سره ځای دای او ته به کې ته یې د بخارای د څنګه یې خائن نه او کنه مسئولی کم هم نه مسول په لهداغه ټول د مجاهدینو مالس رایت استعمالی باید په معروف طریقه واندي حتی د خوراک څخه کپوري په خوراک څخه چورونو کومه د عرف طریقه ده کوم چې معروفي معروف طریقه صدا چې عام په تکه ما منطقتي اوسيږي په کورونو ته خلک کم خوراک خوري په مرکزونو کې خلک کم خوراک لري باید نه خوراک وخوري چې معروفه طریقه دانا چې تا ته پیسې راغله بیت المال په لکونو روپۍ چا د ترولې غلې بس یو پس سارا لالاو یو مخام لالاو دا عرف دی دا معروفه طریقه ده دا معروفه طریقه نه ده معروفه طریقه دا ده کله چې تاسو کې پسالې سيده په یو مناسبات باندې حلال کړه یو څو وخت روسه یالال کړه بیت المال پیسې په ورکړه ځکه معروف ته چې یو سارو بیګمانو دا معروفه معروف دا ته چې په کور کې کومه مړی خوري داخله چې په دې منځقه کې کومه مړی خوري بعد ما هغه ماډیو خوړل شي نه دا یو منطقې ته موږ لاړو دې ووډي دې ووډي موسمو داګه منطقه امیر شکایت وکول شکایت کولو چې زه د ونیم لک روپې د دغه دکاندار قرضدارم اشاره ورته کولم د دکان مخ ته پګاړې کې تیرېدل ولی په څه باندې ځکه وای دتا یو وخت کې جنگ وو د کمین د پرموجاهدین راتلل دته موږ پوسټي ورته جوړه شمنده توسه گئی بیا بازار لري هر وخت د دې ضرورت مشکله وو ته د دکان وکوللو چې دا دکان د ورونو چې شې مزررات کېدل زنه و ما دا میر ورته ویل امیر دی منځقي چې زنه د زرات وخت کې ورځي دغه دکان شې رخلې ورونو دا دې الله ولیان څه کوي دونیم لک روپۍ پویو یونی مې اس کې سر د خوراکي د خوراکي قرضارې کړو د امیر په سواجا باندې سار به وای ورتلل یو کرېټ امونه به 7 رخصتل یو کرېټ امونه به 8 رخصتل او روزانه به روزانه ډډیو بوتل ا پورا کارتون مکمل کارتون چې په هغه کې شپګدنه دي کاټه دي کڅوړه دی کلس دي د به روزانه یودانه یودانه به ختمه ول وروړل به د ماجیدو مرکز دښنو بوتلونه ډاکدای دا چې کسان هم به په کې چې په دغه په نومر کې چیرته ډیوډې پلا په پایتوبه باندې نه اچکلای چیرته به نه لیذلای هغه دلته 7 پورا پورا کارتون و ہے چې یو میاشتې وني میاشت نوروز څخه کله حساب کتابو شو دونم لکای ځقرزاره کړم ځما بیت المال قرضاره کړی نو دا ورنه عرف دی دا که خوراک چې تفکور کوي چې خوراک باید هم د او باید سلبال باید ځان باید ژوند وسو زوي بلکې باید یو کار وکوي چې تفکور کړي خخ وړ الله تعالی تعالی ته درکړي د څنګه باید کموخري د څنګه باید رټیټ سطحو درجه د خوراک د خوراک وساته نو انسان د پالا د الله نه ویریږي تاسو څوک چې ته دې کابل ته یو سفر ته دیوليږي یو طریقې ته یو کار دې په سباان خپل خوا جوون او سره د جاد د ژوند باید مقایسه مقایسهکی پهخوا چې بهته خپل شخصي سفر ته ش د ړو. دا سر نه کې خوا دخواان خپل سفر ته د سرک غه باندې چې کمی چول خرېه دی ړل او چون د مجاو په ف باندې ته سفر کوي بیا ورې 5 او ته ورځې دغې ما ام ته ورځې او خارج خوونه چای رک سوه ورپ د کوي د جواز ل دي جواز نه لري باید سره د خدای وډ چې. دلونای په سرورشي چې په عرف کې تا په شانتي مجاهدين یا په منطقه کې خوراک څه کوي خوراک چې معروف خوراک دی باید لاړ اما هغه چې خوراک په هوټل کې او خره د بيټولمان پر پيوخره ده ته حق لري بچي عام راځي چې ته سفر کوي په عام راځي چې ته سفر پکا موټر کې کوي په عام راځي چې سفر ته په سرويس کې کوي په کاستر موټر کې کوي ځکه پیسې د خپل او چې د بيټولمان په کار باندې توسپراله یو کار درته توسپرل ماموري تور را ور دغه ځنه ټوټی ګاډه ځان ته نسې ته قابله پرې شخص کیې ته چاندې ولاده به د منځایدي کار دې نه باید ونه درې پیسې مو تمه ګور نه که چې ته ضرورت وي سرعت ضرورت وي کار نه نفښت کیږي به له خبره ده سرعت دې دې په خطر باندې کېټایو پرحت باندې لړشي ورونو دا جواز نه لري هر معامله د سړایت هر معامله ته چې سړای ګوري د عبرت په نظر ورته وګوري خپل دې د خپل ژوند نه په پدړه دې پدوان حاکم کې شرمات جایز دې او کې جایز نه دې خو یو شای چې موږ او تاسو په خپل لرونه کې غرض کړو خاخ یې کړو خپل لړکې دا خبره واچو چې د بیت المال سره خیانت په ادنا درجې که فعال درجه دا د وړ خیانتې غلول دې دی, دی نه موږ نبی علی اسلام ما نه کړی دا موږ دې فارا حرام دې حرام مطلق دې ورځ قیمت باندې باس الله هم موږ نه پښتنه کوي ملت به موږ نه هم پښتنه کوي ورونو د جهادونو په اکثر وختونو کې چې برکات نه راځي يا جهادونو ناکاميږي تحریکونو ناکاميږي په دغه وجبه باندې ورونو د مسلمانانو مالونه پکې خړل کیږي د ایتیمانو مالونه پکې خړل کیږي دا هم ميمي خبره ورنو د بیت المال په اړه کې تاسو چې کم بیت المال مال راشي کوم ته مال تاسو تا راغلی یو تا راغلی وي شعبه ستایوه شعبه د مثلا عسكري شربت د ستا په دی ولې سوالی کې عمل دی عسكري عمل یا یو کس دی سٹافه دی منطقه کې دا کار فرهنګي کار دی تاسو یو بده جادرزی یو لک روپی درزی 500 روپی درزی عموما تاسو په باندې نمو کله فې چې دا د دیشې د دیشې دغه نورستا دغه مسؤل دی دی فرهنګي کمیټه دغه مسؤل دی دی عسكري عسكري کار په دغه منطقه کې دا د الله نه وایې دی کې د چیرې ذراتی جهاد لپاره په هغه کې مصرفی حد معلوم نه دی چې په دې کې څومره مصرفه او که چیرته د امیر د طرف نه تا ته حدود مقرر شوی وي چې د یو لک رفیدی په دې یو لک شل ضروري په بندیانو دی ته هیڅ حق نه لري چې په بل شي کې مصرف کړي شل ضرر باندېانو یې څڅوب باندې د باندې کورانه ته ورورسته تا ته وې 16000 روپے پدې میاش کې پدې بودیجه کې لزر روپے استادې علاج دې ملګرو څوک زخمي دی که زخمی نه او تکې دا څوک په زخمي شي ورسته دی نه که تاسو دا اولی کلشر چې دا کار استادې استادې دا کار د فاراد مرمېو دی دا دې د مینو نه دی هغه باندې ثم مکلف یې چې څنګه میره تویلې همغه څه په دغه تقسیم باندې کوي په قیاس په مراکزو کې هم دا کار دی ورونه نه پدې ارتباط باندې باید سره دی الله نو وېریږي مسلمانانو د معلومه نه سره ځان و الله یو رونو کڅو ده الله نونه غوړي محتاطونه وسيغي خوف دې الله نونه کوي نو دې اموالونه خطرناک شي دې مسلمان دې لپاره مهلک شي دې مجاهد دې لپاره هیڅ شین شکیدل تدومره مهلک مرز دی دومره مهلک شي دې چې انسان دنیا او اخرت سره تباہ کی انسان شهادت تباہ کیږي شهادت شا تبا کی شا په مرداري باندې ګرځي jihad په زحمت وبنه علاوه هیڅ ورتن پاتې کیږي نو ځان فراده دې شان نو ساتي او که کایوذر خدای نه خواسته دغه پرده چې موږ ستاسو مکه ته د خیانت معوقه ګرځیدله که هم د پردچاکړه بیا ورونو دایز حدود نه لري بیا د شیطان تعویلات ډیر زیات تعویلات دي خلق پلکونو نه په میلیونونو روپۍ د جهاد د په تیر جهاد کې و وهلی دي په اوسنی جهاد کې و وهلی دي وਹੀه یوزر صرف د پرده د د هر ګناه مخې یو پردی یو پردی چې دغه پرده یوزر چاکړه بس بیا شیطان د تعویلات تا ډیر زیات تر دغه ډیر ځتا ویلا څر دا سه تاویلات کېدای شي کې د شریعه نه دلایل ورته پیدا کړی خو به خیانت د دې دی شنه سره د ابتدا نه ځانو ساتي سختي په ځان باندې راولي او په داسې عمر کې کوشش تړیو کې حتی چې هر څومره په تمامی تامامیږي د بیت المال د مال مثلا داسې چاته وسپاري چې چا هغه انسان د الله نه ډارېږي تجربه کار وي او په تقسیم کې په تقسیم کې مراعات شریعه امرات مصالح د مجاهدینو کې وي والله أعلم بالصواب فأدو الخيت والمخيط أي خلقو دي بيت المال دي مالونو أو دي غنمت دي مالونونا ستنهم أداك ري والمخيط أو خ... طاري هم أداك ري وما فوق ذلك ودينة دي جزيات فورة مالي هم أداك ري عن بي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المطاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي يعني إلى وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له شهاد يا رسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذين نفس محمد بيده ان الشملة لتلتهب عليه نار اخذها من الغنائم يوم الخيبر لم تصب المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراكين او شراكين فقال عسبته يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراک من النار اشراکان من النار رواه بخاری مسلم والموطا ورونه دا حدیث مفهوم مخک تکرار کړای ترجمه یې د توایو د حمد غلول په اړه کې دی اب هراره رضی الله تعالی عنہ روایت یې هغه خرجنا مجموعو تلو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا الى خیبره د خیبر غزاته ففتح الله علينا نو فتحك الله رب العزت زمک پلاس باندے فلم نغ یعنی فتح شو فلم نغنم ذهبًا ولا ورقہ نو مو پغنیمت کے پینا سترزر وننیول غنیمنا المتاع والطعام والثياب بلکی ومنول پغنیمت کے د ژوند ضرورت او پوشاک او د غستو يعني كم قيمتي شاهم لا استرانا ثم من طالقنا إلى الوادي بياموك روان شو فطرف دي وادی يعني وادی القرآن وادی القرآن يومان دي اغي طرف طرف وفاس شو روان شو ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره يو غلام وو فلم نزلنا الوادي قالك مقفة دي واده دي دم راستي دي پاركوس شوو کی ناسلو قام عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه و سلم غلام پور ته شو یحل رحله د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د سوار سامان رکھو زول او خلاصه وله نو شو به سهمن او غشی سرا چې وشتون کای معلوم نو وکانه فی حذف نو مرشله دی غشی وجه نا پکانه نو فيه حتوه مرگ واقع شوه د مرگ دغه شی په وجه فقلنا نمگوویل یا نه صحابه وای چې موږ ویلې اني اللهو شهادہ یا رسول الله اے رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت تم مبارک وی د شهادت مبارک فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله وسلم و فرمایل کلا هرگز دنیو ورته مبارک ولذي نفس محمد بيديه قسم ده پاغذاتی شده محمد ده روح ده آغا پلاس کرده این نشم لطا لطل تهبو صادر او هاغا چفنه لطل تهبو ده وور لمبی دی لمبی دی علیه پدبانده نارا ده وور لمبی. اخذها چه آخسته و ده من الغنائم ده غنمت سخا یوم خیبر ده خیبر ورز بانده لم تصبه المقاسم مخکل ده چه آغا تقسیم شید قال روي واي ففزع الناس من خلق ويريدل پریشان شول فجا رجلن بشراكين او شراکين نو کس راغوي سره د ایوه دی بوت سره د ایوي تسمه او شراکين یادو تسمو فقال وی ویل اسفتو يوم خیبر ما داد خیبر پرز باندي رخصتي دي د غنیمت څخه فقال رسول الله الله عليه وسلم نو الله صلى الله عليه وسلم وو شراک مین النار او شراکان مین النار اے خلقو غمان ونکوي شدہ عادی تسمی دی بلکې دا یوا دیور تسمدا یا دوا دیور دی د دې مطلب رونوپا تفسیر سره بیان شوه دی تاسو ګره په دې حدیث کې اصحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلام فرادې د ټولو فضیلتونو صرف یوه شپنا یا یو صادر څور ته ويل کیږي هغه د مالی غنیمت نه رخصت وي مال غنیمت لا تقسیم شوی نه نو چې کله مړ شو مړ هم د الله تعالی راکه مړ شه الله تعالی راکه مړ کیدون کوي هر کس شهید وي خو د شهادت قبول نشو نو د دی دینه معلوماتي غيری د حدیث نه چې د خیانت کول په مال د غنیمت کې په مال د بیت المال کې د انسان شهادت خرابوي اوسان ما په دې امید باندې چې زه به شهید شم خو دې خپله جوازونه د شهادت نه محرومه کیږي همدارنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله په شهید شي او الله څوک چې د الله په لاره کې زخمي الله هم ته معلوم دی چې څوک د الله کې زخمی کیږي یعنه دا ماملا پټه ماملا ده په لہا دا خپل عملونه دروست کړئ خصوصا د جهاد په واره کې د درس کې په ابتدا کې اولنۍ درس وو دندې د پاره چې موږ تاسو په دې قناعت وکړو شه موږ او تاسو ته تا د عسکري دورونو زیات په جهاد کې شرعي دورو زیات میگو تاسو د پره ضرورت دي ورونو دا که پاس کوي لحاظ باندې تکمزور ای د هغه په وجہ باندې ته د دوزخ ته نزدې ته دوزخ کاندې ته نغور دی کې شهادت نه خرابېږي که په دی وجہ باندې چې حکم شرعي درته معلوم ني دی دی ویه تصویب قدرته خیانت په مال د مسلمانانو کې کوو کوله شهادت شهادت خراب شو فزاید دې چې مړ شهيد شي مردار وي فزاید دې چې جانت ته لړ شي شي دا غولام وګړي شهید د شادت نصن دلا سورس جنتا خدا غلام صرف دیوت یو صادره د وی چفنه په وجه باندې چې څنګه مرشو خلک راول رسول الله صلی الله علیه وایي چې یا رسول الله شادت ته مبارک وي رسول الله صلی الله چه ارګز دې نه مبارک دا وسوسه تعالی رب دې دروخو دلو لتلتهبو لتلتهبو علیه نار جه پداب دیور لمبی دي صرف د یو صادره په وجه باندې یعنی سم دلا سورس ته مرګنه د جهنم ور ته تلایو ده قبر فعظا با اندختهوه و لا عياذ بالله رب لذاتم انگو تاستا نجات راكی